От уже не сподівався, та людина з людиною не так, як гора з горою. Але зізнаюсь, що я зовсім не впізнав пана. Ха-ха, щепак, -ха, а Адже ще коли я востаннє бачив пана, то та він, так би мовити, ще під стіл пішки ходив. Та я й тебе, пане, не пізнав ніколи. Пригадую, малим ти був білоголовий, а нині чорний, як ворон». «А втім, природа з нами часто жартує. Тоді в мене волосся було чорніше за вугіль, а ось незабаром стане світліше від льону». «Ха-ха!» – і губернатор вдоволено засміявся. Унайде потроху відлягло від серця. Господар своїм базіканням давав йому можливість оговтатись і хочсяк так зібратися з думками. «Тільки постривай, пане, постривай!» – вигукнув схаменувшись губернатор – «Що ж воно виходить?» «Адже дозорця сказав мені, що до замку під'їхав Ян Заблоцький. Чи не так, панове?» – спитав він офіцера, який сидів поруч. «Так, саме так», – відповів офіцер і підозріливо глянув на отамана. «Переплутав Лебонь», – зухвало відповів Найда. «Зборовський, Заблоцький, не дочув, певно «Ха-ха! Ну та біда невелика!» Звичайно, коли б я не дізнався зовсім, що приймаю в себе сусіду, сина, так би мовити, мого приятеля, друга, тоді б я шельмі по вік не простив такої помилки. Але, шановний пане, розкажи ж мені, що там діється у нас на батьківщині? Як поживає твій батечко і шановна пані Афеліця, Казя, Віння, а пан Вацлав? Ха -ха! Який він тепер? Ех, та й приємно ж, далебі, приємно згадати давнину, перенестися в далеке минуле. Найден нарешті почав відповідати на запитання губернатора. Кілька разів він замалим не вклепався, та добре, що розвеселившись, господар більше говорив сам, ніж розпитував. Раз у раз отаман поривався змінити небезпечну тему розмови, але припинити спогади губернатора було не так легко. Все-таки Найда вибрав хвилину і запитав його про Мельхісадека. «А ти, ясновельможний пане, ще хотів поглянути на того бунтівника, царя Схизмацького. Якщо хочеш, то поспішай, бо стара лисиця ось-ось стохне». Ось «Туди йому й дорога», – з призирливою усмішкою відповів Найда. «Але я думаю, що те Схизмацьке бидло не заслуговує, щоб заради нього благородний шляхтич бив ноги». Бачив я на своєму віку немало таких дурнів, і думаю, що сей горезвісний Мельхіседек нічим не цікавіший за інших бородатих попів. От мої московити бажали поглянути на нього, то коли вельможний пан буде ласкавий, я вже звелів показати їм попа, хоч він і подихає. А скільки часу минуло відтоді, як ця бестія попалася? Та вже тижнів за три». «Тижнів за три! – скрикнув Найда. – І досі його не посадили на палю? Чого ж дожидалося шляхетство? Якби його раніше посадили на палю, то не було б і тих бунтів хлопських. А на замковому дворі тим часом відбувалося ось що. Недалеко від кам'яної будівлі, де було ув'язнено Мельхісадека, на розіслених килимах розташувалося «Веселе товариство». Посередині сиділи Деякон і Дарина, навколо них інші переодягнені гайдамаки, а далі щільною стіною юрмилась замкова челядь. Тут же на Килимі стояла розрада, презентована губернатором. Деякон розважав товариство якимись небелицями з московського побуту. І чим оповідання було безглуздіше, тим більше захоплення воно викликало серед слухачів. Це захоплення підсилювалося ще добрячою пиятикою, в якій особливо активну участь брала замкова челядь. «А що ви стоїте, хлопці? Сідайте до гурту, той й веселіше і привільніше буде. Чого тут маніжитися? Що купець, що стрілець, коли добра людина? Сідай і пий. У нас на Москві все попросту, гуляй, душа, на розпашку». І дякан молодецьким рухом розправив на грудях червону шовкову сорочку. "Правду пан купець каже. Коли гуляти, то гуляти", вигукнув Петро, який удавав одного із слуг вельможного пана. "Адже шляхетне панство бенкетуватиме до ранку, то чого ж нам постити? Сюди, панове", він посунувся і рухом руки